Bismillahirrahmanirrahim Elhamdunillah Salatu wasalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa nwala Të ndërullëz e besimtar edhe sëtë jemi në këtë ditë vëkuar dhe gjimajë dhe në këtë pjesën para e zani dhe të mundurme që të ashtërizojmë me disa parasi dobi që shpesaj që përpitojmë dhe të bindemi se kemi nevoj për to. Të ndërruar, njëri u njetë në kësaj bote, është i begatuar me begatit në rëshme. Po nga njërën dohë që njëri u nuk e din vlerë në kësaj begatije. Dëmë dhonë, vlera asaj begatije është shumë ma madhe, pëse që aje vlersanë? dhe si pasuj e mëzvërësimi të duor të begatis, njëri unë dështë edhe nuk e përdorë sa duhet këtë begati. Për shambull, ndodhë me pas njëri unë dë një, mjetë saktuar është të pinë e ti, mund të ketë programë telefonë e ti, e që është lehësimi malë për shumë, për unë ti paj nuk e din, dhe nuk e përdorë në betët i regjesuar në telefon në ti, apo në betë taj mjet i deponuar në shtëpinë e ti, e ajë vuan në punë të ti dhe nuk ka me qëka mi a lesu vetës o të punë. Më meni kur dikush e shese, si po munduat e po përpjeket i thët, a ki telefon? Po. Po në telefon e ki një aplikacijan nëse e përdur këshumë letë batë. Kër filla me e përdojë, binë dhe të sa letë paska qenë afdërët. Ka kësu begati shumë njëtë që i kemi njëtë, është e një, një shambullë të thinshë nga jetë e përdejshme. Mëndë të keshë një njëri shë këtë mirë, që i ka disa aftësitë së aktuarë, për ti nuk e aftërësën ato. Dhe, shteshë herë e njëri ju, kërkën dështë të ndimë dikën tjetër, të të kërkën për krajë Kemi shumë kuadrë ndër është anë mesin tonë, kemi njerëz di shumë, po nuk ju vleshtësojmë sa duhet. Dhe si pasoj e kësaj, në vërtshërësu e tjeta, komplikohen shumë që është tjenit në kësaj botë, po edhe mbetemi të privuar nga përdërimi begatis duke pas begatim. E kjo ndodhë si kërse tjeka me shumë begatim. Mirë po, a jetë që ndër është, është Halo më shpesh suse po alo më qedhme që njeriu begatin më të madh që e ka e bën me vete besimtarë por ndoshta nuk i a din vlerën sa duhet dhe nuk i a din funksionet si duhet kësaj begatie Cili është ky begati? Begatia e besimit në Allah xhallaxhel xalaluh. Ti je besimtar në Zotin është nga begatit, madje begatia me madhe. Mirë po, a dimna me e përdur këtë begati si duhet dhe e përdurim sa duhet, për dësa njerëz, imani besimin e Allah në Gjellë Gjellë Hu nuk është më te për së një identifikim formal muslimani mëllet. Dhe ndoshta një manifestim praktik, sezonal, periodik, apo vjetor. Unë një musliman, e qaj bjenë kjo që musliman, unë e fali bajrame. Ose, për shambull, nuk e ha mishë në derret. Ndisa gjërat saktuara. Dhe kjo është mirë, kjo është të regus i besimit. Mirë po, besimin e langën gjëlle uala, a vetëm këtë punë i mundson apo shumë më tepër. A mund të kemi ne problemin në jetën tonë që e vërtetëson jetën, shkaktojnë probleme, e që mund të kanë edhe në besim shumë kollaj, po nëse përdorin besimin, a mund të jetë kështu? Mund të jetë. Prandaj të dorë Lazar, ne duhet të ngrihemi për së afërmi me begatinë e imanit me mundësit që i apë besimin në Allahu në Gjellar Gjellar Hu. Nga së Allah u të varë e kohëtala, gjdo begati që na e ka dhurhu, ja ka dhenë këse begati edhe mundësit e të saktuara për të na e lecuar jetëm. Dhe për të na e mundësuar një jetë mirë një jetë në kësaj bote. Kë është nga mirësit Allahu në Gjellar Gjellar Hu. E cërë është mirësia e besimit? Kërë i mështë tashë Besimin Allah në gjëllën e uala të nërru dhe dhëzër është mirësia me amadhe që Allah në e ka dhonë. Nga se për mes të i besimi, njërihu e njehë kryuasin e ti, furnizuasin e ti, kujdesarin e ti, e njërë vetën e ti kushasht në kodrë të këti besimin, e shumë të tjera. Mirë, Paul. Sa du të ishin ato, ndoshta, funksionet kryesore të cilatë, mund t'i përdorim dhe përfituim pëjtyrën e përmes besimit në Allah në Gjellewale. Nga se besimin e Zotin të nërruzër nuk është vetëm një deklerim, nuk është vetëm një pranim i disat vërtitëve të saktuara, pranaj dhe dekleraj se nuk ka Zot pas Allah, nuk ka veç kax. O shumë, shumë ma te i përse kax. A në qka besimin e Allah në të vare kohetala? Në qka besimin e Allah në të vare kohetala? që ka mund nësën? Filimesh të ndërru alëzë besimtar, të shumë të ambegatit, funksionet e besimit të janë shumë dimenzionale, mirë për unë do atë të përmenë në disa për t'yunë. Filimesh, besimin e Allahë në gjellë në gjellë hu, nëse është funksionalë si duhet, aj i japë kuptim jetës tonë i jap kuptim jetes tërë. Të. Një riun jetë në kësaj bote të, të nërruzër, shpeshe rë balvaquatë më ndë një problem të lashe, sëprovë. Edhe nga lërgjën situatët, qëka ka kuptim në më nërnu më aptë. Këpa për shambullë më dohë një riun më vdekë, një aferë. Tëtë jetë apasë ti mos ka kuptim për më aptë. Për shambullë tëmë. Ose ndonë mos me një smonje, caktuar, Thët, masë kësa i smunion, s'ka kuptim që a mërnu më vëqmikë, sholazot i më mërë shpisit, dhe gjojmë për fjallë, do nuk gjin kuptim njëtë. Mënë së provojt me dhirat saktuar, i mungën të qka njëtë, edhe në mungis të asoj nuk shemo kuptim për jetën, a jetën për pa kuptim. Kërë fletë me te, dhe të thot, qka me të thonë, njëjtë, që u sabat, del, këtheu, bjoti qka interesantë. Në no, nuk gjenë kuptim të saktuar që realisht e bën jetën të gjau, i jap, jap energi kësa jetën. Përshka këse e ka kushtëzuar jetën me gjëra që realisht nuk janë faktori elementar në cilsin e jetës tonë. Shumë nga shkenstarët veçanisht të fushave që kanë dhe me psikologjinë, e sociologjinë, në kështu më radhë, kanë tentuar të ndërru edhe zërë me ezbulu kuptimin e jetës. Edhe për veti, po dhe me idhon tjerëve, për këtë javlen mërnu, për këtë javlen me mbësavër, për këtë javlen. Mirë po është për pjeket e ty nuk e kanë të kaluar dimenzurin e aspektit materiali dhe mëson ekso i bota qeral është ai kuptim pastaj më shumë mund të jetë burim i dëshpërimit se burim i lumturis. Burim i dekorimit më shumë se burim i inkurajimit. Ndërsa besimi në Allah, çfarë ka qoftë tendëlloz, jap kuptim jetës. Çuçi jap kuptim jetës. Më spores Allahu është krijuesi Dhe edhe aja është dhruesi i jetës dhruesi i jetës dhe krivesi i saj edhe në masë mirë që ka duhet kjo jetë pëse të ka dho si kurse ajë që ka zbulu një produkt ajë që ka përdu një produkt edhe në masë mirë funksion një ti Allah u gjallavale a thotë në Koran e la ja'lemu men khalak e silu kdina që ka krivu Për ndaj fillim ishtë, kur ti e përdor besimin, me i dhonë kuptimi jetësone, kuptimi që del nga besimi, është i sigurët, pse dhijën nga referencia duhur, Allahu nga kamësur. I sigurët je. I sigurët. Se kër një të përdeshme të nërëvëzër, pse ka ndalimit më bëja, mes Allahu dhe kryesë, nërmalë, pasome afru, Të pakur shkan, ki një dhimbje caktuar, ki pëllëm caktuar edhe mjekët ekspertat besu shumë thonë që do është një unë nështru një operimin. Me shikur operimin si veprim si aktosht i të mërshëm, me nëspari, me dhe anësezionit, a qosht asjosh, me të prej, me intervenu, a më bëgjë, a me qka përnë ti, i dërëzosh, pëse? Po njështë i sigur ka ndurë, në po këjtë punë nështë i galë, e pësa ta se kanë shpirëti ndurë, pësa kërës kanë ndurë, me gjitha ati u besanë, pësa, o është referenze dhurë, edhe i është i sigur të rahat ti dorëzuesh kërkeset të tyre. Ose, profilje tjera tjetës thonë. Kur Allah o thotë, jeta është për këtë, te e mërë qatë kuptim, edhe i rahat nga sejtëse që kjo është kuptim jetë kuptimi i du rjetës është, si kësë Allahu thotë në Koran, që Allahu gjëllëvala të adhuruat. Ne ti me rapë të ti, ne kemi nevoj për Zotin ton, a i nuk ka nevoj për neve, dhe ne i bindim i Allahu gjëllëvala, dhe për diri sa, e, allu, e adhurujmë Allahu gjëllëvala, dhe kina mundësi Allahu më adhuru, jetë a ka kuptim. Për shambull, jetë e më ka kuptim, me që gjumohë, jetë e më ka kuptim me namazin tëmë, jetë e më ka kuptim me Ramazan, me familje, që Allah o ka obligu me qenë afrë, jetë e më ka kuptim kër fitan halal me djerës, jetë e më ka kuptim kër i e pësadaka, a përshë e kejë të e më kuptim e tjetës, që rrënin i shërben qëllim e tjetës, asaj që Allah o gjellë dë gjellani me ka kërkuar pejnjeve. Kër të ndërugë dhe zhërë, Shok të pejgamberit sallallahu sallam, kanë qenë shumë plidur me të. Shumë kanë qenë plidur me të, dhësht, normal ka qenë. Nëse kanë pasë mërzi, kanë shku të ajë. Beq me e shikun fëtyr, ju, kesh, ju ka lërgu mërzia. Fjallë që i kanë të gjurë pe ti, kanë qenë mehlem për plakë të tynë. Këshilat e ti kanë qenë u zëmë. Daj kan gje prehjen, msimin, qetësin, lumturin, ngushllimin, durimin, motivin, gjitha këto shumë tëra i kanë gjetë tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Parandane kur ka marr lajmin që ky njeri që deri në këtë moment ka qen burim i inspirimit për ta, i fuqish për ta, e kështu me radh, ka vdekur. Si e kam pritur? Është shtirë fatën shumë për ty një, rralisht, janë kaplu nga momentin, nga qasti, dhe nuk kam po mu kuptim e vazhdo tutje. Kësë normal, vdekja një dashtit madhë, e një shtyllet fuqesh me një tonë, të rëndit, shkakton tërmet, nuk është e letë, i minjerëz, dhe ka ardhë i njëri i madhë në atë ko, njëri i këthjelt, e është ull, pikrish në foltore, në gjamis, e këri ka pon njerëzë, e që ka përthon, e që ka vëprojn, një ka thon, o ju njerëz, shkosë si o ka këtë kuptimin e jetës, dhe arësuen të vazhdoj të utje, një ka thon, kush e ka adhuru, Mohamedin, Kësh kërnu për ta, aju dhekë. Nësë ka kuptim, më jetë apra. Masë si veqë aji, ka vdhekë. Mirë për kësh e ka adhuru Allahun, ta dinë së Allah është i gjallë dhe nuk vdesë. A në gjithi ta ka kuptim, nësë Allah është thotë në Kuran, o të wekkel alelhajjë lëdhi, la jemut. Më bështetu në Allahun, në atë që është i gjallë dhe nuk vdesë. Gjithëmonë, o meni kërtin bështet është në një rion. I lidhë të gjithë a shpresët në një rion. I lidhë të gjithë a punë të tua në një rion. Dikur këto lidhë ka më këputë, normal, saj njëri ka më shkuo, se ti ki më shkuo. Osa i komun zonë, ziqka ka më ndovë, ka më, më shkëputë të lidhë. Mirë pa ajë që i lidhët me Allah në gjëllë e uala, a ndonë dëne më shkëputë kë lidhë, koratër. Ndë jetë e me Allahun gjithë ka kuptim, gjithë ka arsye me vazhdu. Me Allahun, ki arsye me bosabër. Dhe për Allahun, ki arsye me bosabër. Gjdo gjithë që në këtjetë nungën, për me ndi Allahut të kompenzan. Adhurimin ndi Allahut gjithë leualat të kompenzan. Sejgdeja, lutja, duaja, ti plëcon gjithë a mangësit e kësaj dunjojën. Gjasa më ofton ngushëllimi që e gjen tek Allahu dhe mbështetja. Prandaj e përdorim në imanin për kët. Imani jep kët mundësi, besimi në Allahun xhelal lah ole jep kët mundësi, jep kuptim jetës. Jep arsye motiv për të vazhdu, për të bërë mirë. Edhe kur njerëzit nuk janë mirënjohës për bamirësitë tua, dhe të këtë që të dekurajojnë për shkak të mohimeve që ta bojnë, injorimeve që ta bojnë, kjo arsye e në bëmirë, pse m'fton Allahu se është dhe mjafton shpërbërimi i tij. Në jeton me Allahu njëri gjen arsye, gjen ngushëllim, gjen shpjegim për gjithçka. pse jemi këtu, ku do të shkojmë, çka do të ndodhë, është shumë tjera, njëri u gjen tek besimi në Allah Teberakuteala. Ne ta përdorim këtë besim për të dhënë përgjigje të duhur në jetën tonë, për të bërë shpjegime të duhura në shumë kohë kur dorë kemi punë dhe situata e paqarta. Në shumë situata këndoshta, nuk gjejmë motiv, nuk gjejmë arsyje, ta gjejmë këtë forës të besimin e lanë të varë e këtarë. Si kurse thash, e gjëtë në shok të pejgamberit, sallallahu a.s. Në momentin kur u këndelen me këtë këshirë të njërit mirë. Të nërdozër, besimin e lanë një apë shumë gjëra, shumë mundësi, duhet të përmendë dhe një shkutimish dhe të përfundojmë me qka orkua e zonit. Besimi i drejt në Allah, ën gjerële u, krasë që t'japë kuptim për jetën, është burim i lungëturis, i energjis, i kuptimit, i durimit, i sakrificis, i shumë tjerave që i përmenda. Besimi në Allah, ën gjerële u, ali, është edhe në brojtje, është në brojtje, efikase, kunder shumë bestytnive, shumë frikave të panevojshme, që njerëzit i kanë netën kësaj bote. Shi, ka për shembos sundjer të ndërvollosur që nuk kanë besim në Allahun ose nuk kanë besim të mjaftuhesh nga Allahu, xhallallahu. Në Allahun xhallallahu, nuk kanë besim të mjaftuhesh nga Allahu te barekotala. Shikon nga çka për shembull çka besojnë. Lidhen me varrezat. Lidhen me pej. Lidhen me ideja të caktuara me besuedit të lëshme i besojnë këstaj, i besojnë e staj, jetojnë frikat pa kuptim ta, e kështë më ratë, ti nga gjithë këtu i sigurd, nga se din se atë që ka Allah e ka caktu, nuk ka mundësime në do në ryshe, nëse Allah nuk e ka caktu, kajtë dënjoja muqëm e të bokeqë, së në bojnë, pasë po se e ka caktu Allah, i sigurd, rëndaj kër, këndërshtarë të Ibraimit, a.s. këndërshtarë të Ibraimit, a.s. pejg që ka kësa i fëtanë të në besim, Ibrahimi a.s. thë, eju lë fariqajnë e haku bilë amën, kush është me i sigurët për njëve? Ja, ona. A onë që besënë Allahun, a ju që besënë një dhuj, kushë me i sigurët nga rëzikur? E pas të i thë, e allëdhine amënu ulem jelbisu imanun bi dhulmin, ulaike lehumu lë amënu, u hum muhtadun. A ta që në Allahun kanë besuar, dhe nuk e ka një losë besimin me bestytni, me gjirat ndryshme, me, me, me, me idhujtarije, shirkë e kësë më radhë, të tijilu të akonë siguria, dhe ata janë të uzuar. Besimin brunë ka besytni, e ndryshme, përndaj është absurd e një besimtar, në alonjën në wala, me besu, në gjirat që rani është bindesh me besimin. Kërdo re besimin që t'lirosh nga besytnit. E shumë të e shumë të qalë, Po ka lej kja, matës ndullë kjo. Po nëse ndullë këtë natë kjo, kështu të nështë... Shumë besit një, njëron nga këto. Jetej lirë. Jetej sigurët. Në njëri besimit në Allah Gjellewana. Asë gjellu kanë që ka të bojnë. Absolutisht. Ma dje, asë frika nga shëjtan, nga djajtë. Nuk është frika që nërushme, nuk është reale. Nga se Allah Gjellewana i ka gjitha ndorot. Pra daj të ndërvë Besimin e për e përgjigjën përgjitit e duhëra. Besimi është motiv për vazhdojtutje. Besimi e për kuptim jetës tonë. Në mbron nga gjitha këto. Më thonë, thashe thëme. E punë të saktuarat që realisht edhe e kundërshëtojnë legjikën e njëriut, por edhe e vështeson jetën e ti. Pëndaj, ka shumë dobi që si e besimi. Ka shumë funksion e imon në lante vare këtala sot përmenëm dy për tjyre, do të vazhdojmë ende, me qëllëm që ta funksionalizojmë imanin, mos të mbetit besimin e Allah në gjellonat pasiv, mos të mbetit i deponuar dikun në depot e zemërave tona, po tjetë aktiv, tjetë prezent, ta përdorim këtë begati, me gjithra mundësit, kapacitetet që i ka besimi, nga senqovë se përdorim ndryshonijeteve në për të mirë. Kemi qasë e tjetër, kuptim tjetër, të të të busjeshe, të të disponim e kështë më radhë në njeni besimit në Allah në të bare këvatare. është begatije madhe pra ne të shurëzojmë dhe të përdorim si duhet. Allah në Allah është besim të paset të drejtë. Dhe Allah në mundësovë që këtë besim të aktivizojmë, të funksionalizojmë njëtë përdyshme që, të këtë prezencë aktive njëtën tonë përdyshme që, dhe ofran, në afran me vërtet atë ngrosinë, atë lumturinë, atë fitnacin që Allahu për te ka premtuar se kush e ka kët besim do ta ketë kët siguri, kët ngrosi, lumturie e shumtëra që i përmendëm. Allahu i shpofleft, ka arkoazoni ta dëgjojmë zonin e pastaj vazdojmë me xhumain inshallah. Zoti ju ruaj. O sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam besim katër.